Зійшовши із поїзда на околиці Ленінграда, він побачив маленькі двори, де вирощували овочі і тримали курчат, тьмяні вікна дерев'яних хатин, у які ніхто не дивився, як в очі покійників. У кінці вулиці перед хлопцем постав чималий чорний будинок із жерстяним дахом, над яким висіли крони курчуватого дерева. Продовгувати її високі вікна були без занавісок, отже то була не лікарня і не патронат. Найбільше він боявся патронатів з їх убогими плитами, на яких пригорала їжа, з їх холодними спальнями і вічно забитими коридорами. Савка ненавидів патронати. І хоч багато хто радив пройти через патронат, щоб отримати метрику, хлопець всіляко уникав цього. У дворі невідомого будинку Савка побачив гору товсто нарубаних березових полін. І з досвідом мандрування хлопець затямив, що перш ніж зайти, треба заглянути у вікно або підслухати під дверима. Він так і зробив. У величезній кімнаті стояли саморобні парти, і було битком набито дітей. Діти не галасували. Не виривали одне в одного з рук чорнильниці, як бувало у них у патронаті. Коли продзвонів дзвінок, до кімнати зайшла жінка в темному одязі. Поклала книжки на стіл. Висока, тонка, у чорній сукні з білою косою, що спадала аж за пояс. Вона здалася йому несказанно гарною. Він відійшов од від вікна і подивився на себе очима цієї жінки. Чоботи, які здавалися йому подарунком долі, виродкувато світили порваною халявою, а вицвілий виношений одяг немов відкидав його до іншого світу. Війна залишилася в минулому. Мало хто носив звичайні кирзові чоботи. Молодики одягалися у черевики, напівчоботи, метляли холошами широких, як спідниці штанів. Савку давив смуток. Він не те, що не міг так одягатися, а навіть не знав, що далі їсти. Бо торбинка з сухарями, які вдалося насушити у лікарні, уже дуже схудла. Кому потрібне моє життя у такому безмежному світі? Через що мені довелося розлучитися з матір'ю, батьком і з рідним домом? Чи повернуся я ще колись у своє селище, де вікнами на схід стоїть рідна хата? Хлопець не знаходив відповіді на жодне запитання, і від того його смуток ставав дедалі глибшим. Дерево над будинком тримало гнізда, які колихалися під кожним подихом вітру. Він задивився на ті гнізда, і тут відчув, що хтось позаду схопив його за комір, почув грубий окрик: Ось ти де паршивцю! Біля нього стояв чоловік у шинелі і гімнастерці. Справжній солдат із гнівно перекошеним обличчям. Чоловік приволік його в будинок, затягнув у бокову кімнату і кинув на підлогу. Савка навіть не ощетинився. Відчув залізні кулаки того дядька, який невідомо чого на нього визвірився. Відчув, що краще не заперечувати і не боротися. У кімнаті було повно старого мотлуху, поламані стільці, сокири, лопати – порожні мішки. Він ліг на той мотлох, навіть не настеливши собі ганчір'я. Пізно ввечері з того боку стукнув засув. Дядько ударив його чоботом під бока. І, не дочекавшись, доки савка прокинеться, поволік його коридором. Хлопець опинився в тій кімнаті, де допіру жінка з білою косою проводила урок. Дядько, сапаючи повітря чорним беззубим ротом, швирнув його в двері. Савка впав біля дошки, боляче ударившись об підлогу. Замить ним оволоділа жага помсти. Йому захотілося прибити дядька, схопити його в руки і тріпати ним, як ганчіркою, а потім щосили ударити об парту, так, щоб він упав, заюшений крою. Дядько вийшов у коридор. Напевне, хотів когось погукати а Савка тим часом схопив кочергу біля грубки і став за дверима. Щось його підкинуло, може, відчуття небезпеки, може, злість і безвихідь, що на них наштрикався безліч разів. Він стояв із закритими очима. Коли дядько з'явився на порозі, гухнув його кочергою по голові, безпомильно, не дивлячись. Дядько похитнувся, страшно глянув на нього, вивернутими очима. Опустився на підлогу, по тваринному закричав, став битися в судомах. Савка подумав, що це смерть. Він ніколи не бачив, як люди помирають. Гасова лампа на вікні блимала, напевне, уже ні на чому було горіти. Савка хотів тікати. Рушив до порогу, але у коридорі почулися кроки. Коли жінка з білою косою зайшла, він весь тремтів і не міг мовити ні слова. Трохи згодом вони сиділи у тісній кімнаті, прибудованій до школи. Жінка налила йому кип'ятку і поклала тульський пряник. Вона говорила немов сама з собою, можливо, через трагедію, яка висіла над нею, як брила. «Як тебе звати? Часом не Володею? Хоча ні, це рідкісне ім'я. За нього ти не хвилюйся». У нього чорна хвороба, скоро чуніє. «Ти росіянин? Хоча ні. Ти, мабуть, білорус». Відчувається акцент. Савка давно звик, що його називають білорусом. І навіть пишався, що зумів приховати, хто він насправді.